Den svenska abortlagen från 1963 tillåter bara att abort utförs om speciella skäl finns. Svenska kvinnor som inte kan få legal abort reser istället i ökande skaror till Polen där ingreppet utförs. Debatten kring det sätter fart när redaktören för Liberal ungdom Hans Nestius träder fram och avslöjar att han försett svenska kvinnor med adresser till polska abortläkare. För det riskerar både han och kvinnorna åtal. När Nestius inte vill lämna ut namnen på kvinnorna beslutar åklagaren om husransakan vilket väcker en storm av protester. Men den 26 februari beslutar regeringen att inte åtala kvinnorna. Justitieministern förklarar. Det betyder ju att de som hittills har gjort dessa så kallade abortresor bland annat i Polen eller har förmedlat sådana resor inte kommer att åtalas. Och att i den mån förundersökning har inlett, så kommer den att nedläggas. Justitieminister Herman Kling berättar varför det inte blir åtal och Hans Nestius varför han gärna hade sett ett sånt. Ur en väsentlig synpunkt är jag naturligtvis mycket tillfredsställd över att riksåklagaren och regeringen gått mer på Och det gäller naturligtvis de inblandade kvinnorna. Efter 14 dagars intensiv fruktan och närpress kan det nu äntligen andas ut. Deras identitet kommer i varje fall inte att röjas av polis och åklagarmyndighet. Å andra sidan hade jag nog velat haft den här saken domstolsprövad. Dels för att utreda huruvida jag verkligen medverkat i något brottsligt. Och även om kvinnornas resor till Polen har varit, kan, kan anses som brottsliga. Dels hade jag naturligtvis velat ha en fortsatt debatt i själva sakfrågan. Alltså kravet på att kvinnorna ska få en ökad bestämmande rätt här. Och eh, den debatten hade naturligtvis stimulerat stimulerats av ett antal rättegångar. Som, som nu alls inte kommer till stånd. Ett barn blir till, så heter fotografen Lennart Nilsons bok som väcker stor uppmärksamhet när den kommer ut i oktober. Boken skildrar i fotografier en människas utveckling före födseln. Poeten Maiken Johansson återkommer efter några års tystnad med lyriksamlingen Liksom överlämnad. Bland memoarer och biografier märks Elis Ottersen Jensens och Livet skrev. En svensk försäljningssuccé är Kärlek 1, en pornografisk novellsamling med bidrag av bland andra Bengt Anderberg och Anna-Karin Svedberg. Den polisanmäls redan innan den ligger på bokhandelsdiskarna, men det blir inget åtal och boken får positiva recensioner. Ett av de nya orden för året är porr. Andra språkliga nyheter är tönt, vajsing, jordskredsseger, extraknäcka och skejka.